Välkomna till Tolkning pågår. Jag heter Martin Valen. Jag är en del av redaktionen här och jag är pass i Hörsförsamling. Idag sitter jag och poddar med två kollegor. Vilka är ni? Här sitter Torbjörn Ram som är präst här i Hörsförsamling sedan ja, 2017 när jag här. Jag är Jens Sjögren. Jag arbetar som församlingspedagog och har ett samordningsansvar kring ungdom och konfirmandarbetet i Hörs Och har varit här i 15 år. Vi börjar med att läsa söndagens evangelietext. Söndagen före pingst är vi just nu alltså. Från Johannes evangeliet 16 kapitel. Jesus sa, jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu.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 Vad fångade er den här söndagen före pingst? Ja, men jag, jag tänker att eh, jag slår så att det finns en sorts för söndag till pingsten och eh, det gör det ju inte alltid så är Inte för jul och sånt där finns kanske inte, men att det finns en söndag före pingst innebär väl att det är någon sorts tanke med att vi ska förbereda det här med anden och fundera kring anden och jag tycker det är intressant. Eh, jag tycker det är en svår text att börja med. Jag tycker Johannes är svår överlag med sitt skrivande. Han är väldigt snirklig och annorlunda mot de synoptiska ena sätt att skriva. Och det ja, lite svår att följa ibland tycker jag. För han, är, han skriver om det inre perspektivet om fadern och sonen. Så att, det är lätt att tappa sig tycker jag när man läser Johannes. Så känner jag spontant. Mm. Och det är ganska mycket Johannes-texter också under den här biten av året. Jag tror att alla de här tre årgångarna, just den här söndagen är hämtade från Johannes. Ja, det ser ut så faktiskt. Ja. Mm. Just det. Det eh, du, ja, Jag slår an det första här, liksom just att tänka på konfirmander. Ibland så vill vi ja, berätta väldigt mycket om... om, om och vi känner oss ibland, eller jag känner mig ibland så här har vi fått med allt under vår konfirmationstid och så vidare Men det är också som det står inledningsvis där i texten just det här med att jag kan inte berätta allt, alltså man får lita, jag får lita på anden att anden ska tala också till, till våra konfirmander, vad kristen tror är och att se för ibland tror jag inte de är så mottagliga för allt det vi vill visa och det vi vill berätta det är svårt för en 14-åring 15-åring att, att faktiskt ta emot allt och då känner jag det skönt att, att också få lita på anden att anden kan visa och vägleda allt eh, ligger inte bara på mina axlar mm. Mm. Ja, alltså, jag fastnar lite för det här med att alltså, prata så mycket om sanningen alltså sanningens ande Ska den vägleda med hela sanningen? Och då lite kanske... Det du säger om Okej, okay, men vad ger vi då eller Vad ger vi människor överlag? Vi ger dem någonting, men... Vi kanske inte ger... Kan man ge hela sanningen? Alltså, vad är sanningen? Så jag tänkte mycket på, mm. på den här söndagen. Och... Ja, men... Just för... Om man nu kopplar in de andra texterna lite också så... Episteltexten talar ju om att lite efter Kristi himmelsfärd är att de går upp och, och vakar och ber alla lärjungar och så. Ehm, och så tänkte jag på, men när man är ute på retreat och så sådär, eh, jag har varit på Schillens bönegård då efter min prästvinning att den rytmen som är, att jag tycker också i apostelärning här att det beskrivs ganska fint det här att, eh, ja, den allvarsamheten som finns men ändå att kanske sitta och meditera lite och det kan man ju kritisera då att liksom det här gnostiska tänkandet att man ska bli lärd av att meditera och så men eh, jag tänker också men visst kan ändå kanske komma en sanning om mig själv eller vem är jag vad vill jag, vilken riktning har jag eh, och då kommer jag också tänka på KG Hammars bok jag har inte sanningen, jag söker den alltså den, den eh, titeln om ska säga har talat mycket för mig i alla fall i min väg till i kyrkan mm. och försöka knyta ihop säcken då till det här lite som du var inne på Jens kanske med eh, ja, men vad är sanning egentligen och hur förmedlar vi saker till då, till exempel konfirmander människor, Christ, alltså vad är kristen tro vad är sanning, sanning. Är det men jag, jag tänker också det är intressant för att man kan ju kanske landar lite fel också därför att det kan bli en sorts en svart och vit idé om alltså sanning som begrepp då kontra vad som inte är sant och då tänker jag att kanske, kanske anden handlar mycket om att drabbas av någonting inte så mycket att i sig själv liksom diskutera vad exakt är sant i det här och vad är inte sant utan att på något sätt öppna sig och jag tänker att det kan vara en liten, en liten nyckel kanske om man, man läste den gamla testamentliga texten från första kungaboken, den här klassiska berättelsen om Elia då, som, som befinner sig. Och först så kommer en storm och där är inte Gud. Sen kommer ett jordskalv och inte heller där är finns Gud. Och sen kommer en eld och inte heller där är Gud. Men sen då så kommer det en stilla, ett stilla sus då, det, va? Mm. Och poängen kanske kan vara då att någonstans i det här stilla huset så, så drabbar Gud Elia. Alltså Gud kommer till oss på ett annat sätt kanske än vad som det var tänkt. Och ett stilla hus kanske är ett ganska befriande tillstånd, tänker jag. Det är inte elden, det är inte jordskalvet. Och anden, då kanske också på något sätt handlar om det då. Suset-vinden är intressant att fundera på, den kopplingen däremellan. Mm. Och när man möter konfirmander, ja men det är jättespännande. Vad ska förmedlas? och Ska man kanske öppna upp då för att kunna beröras av det där suset? Ja, kanske. Och då kanske sanningen är lättare än vi tror på något sätt. Jag vet inte. Eller mindre komplex kanske, ja, jag vet inte. Man, man kan ju ställa frågan själv. När, när drabbas man själv av, mm. av helig ande? Mm. När drabbas jag av anden? Eh, och, och vad är anden för mig? Eh, och när märker jag i mitt liv andens beröring? Mm. Vad känner du, Jens? När, när sker det? Ja, jag har ju funderat... Ja, försöker ha ögonen öppna och, och, och, och ibland kan jag känna bara ett mötet närvaro i, i en annan människa där man känner ja, men, hel i är faktiskt med och att våga vara öppen eh, utan att det blir för karismatiskt eller, för vi, ibland tänker jag att vi pratar väldigt lite om anden och andens beröring att vara levande andas, vi har ju anden alltså ordet, om vi leker med ordet mm. så finns den väldigt nära oss eh, ja. enande att känna enhet eh, när det blir helt mm. där kan jag känna anden eh, men jag tror vi är lite rädda att prata om det mm. och, och, och då tycker jag att du tar fram en sorts perspektiv som inte handlar så mycket om att raggla runt på någon scen liksom, och ropa och skrika, utan det du säger är väl en sorts intimitet med varandra nästan, va? man mm. ja. ja, det är det. Du kanske inte alltid ja. behövs så mycket ord då heller, utan det är på något sätt i det här mötet. Mm. Eller i... Nej, men bönen, det är lika, alltså, mm. alltså, den ordlösa bönen, den, den pågår i mitt liv i alla fall jämt. Jag... jag Får ju ofta frågan av konfirmanden eller andra eh, vänner och så, liksom... Be du ofta och... Eh, i, I mitt liv så är det inte... Är bönen ständigt närvarande? I, i mina tankar, i... i eh, nej, nej, ja, i hela livet. Hela vardagens liv, liksom. Eh, sen klart att, att stundom och i vissa fall så, så koncentrerar jag mig när, när man har verkligen så alltså, ber bön men annars pågår det i mitt liv, precis som andningen att, alltså ja och jag, jag, jag tycker det är skönt det är en skön känsla mm. Gud är med mig bönen är med mig i mina tankar och det står ju mängder av ställen i Bibeln just det här att Ja, inte ens för dina ord har formulerat det så, så är det en börn. Mm. Jag tänker också på det här med, med närhet till varandra. Jag minns för många år sedan att jag fick en upplevelse och det kanske låter jättebanalt det här och så där, lite billigt. Men för mig var det en, en stor upplevelse. Jag minns att jag läste en artikel, en intervju med den danska huliganen. Som sprang in, in och förstörde den här Sverige-Danmark-matchen Och alla tror jag hade en uppfattning om den här killen Vilken idiot han var Alltså fyll idiot verkligen Han sprang in och, och, och verkligen förstörde allting va? Han måste ha varit hatad av alla i Danmark va? Och så läste jag en intervju med honom Det han, det han liksom berättade om konsekvenserna av det här Och hur djupt han ångrade detta de här höga böterna, va? och hur han fått omvärdera hela sitt liv. Och när, när han säger de här sakerna om sig själv, så känner jag en oerhörlig närhet till honom. En sån enorm mm. respekt, liksom. Ja, men du, jag menar, du, jag förstår dig på något sätt. Vad just den här upplevde jag nästan andifyllda tanken, känslan av att vi hör ihop jag och den här oreganen. Mm. Absolut, alltså. Vi talar egentligen. Om livet och, och just nu har det här hänt, och jag fick en grym liksom en sorts ja, känsla av det här med samhörighet. Inte det här vilken pajas, alltså vad? Shit! Utan något helt annat. För det kan ju vara den första reaktionen, tänker jag. Ja, alltså ja så, men, att men precis. Men gå lite djupare i det. Eller? Ja, att, att mm. kunna liksom verkligen ge det. Och, och det bara drabbade mig så starkt när jag läste mm. det. Och det finns så mycket tycker jag. Splittring i dagens samhälle med internet och arga artiklar och visst, det kanske behövs ibland, men det, det drar isär på något sätt till varon. Och vi behöver anden tänker jag, som, som gör att vi dras ihop också. Mm. Det tycker jag är en fascinerande och viktig del på något sätt. Mm. Enande, som du säger. Enande, ja. Jag sa. ja. Fullkomlighet, eller jag vet inte. Att vi ja, drar närmare varandra istället för att. Mm. För det är väl det som är poängen också med den här händelsen i Jerusalem. det här att de från olika håll kommer om och de förstår varandra, de, de liksom når varandra, mm. fast de är olika på mm. något sätt. Så det, det är väl otroligt intressant i dagens splittrade samhälle. Mm. Det kan vi väl känna Jens också när vi är på konfa ibland och... Vad ska jag säga, vi, vi tycker olika och vissa tror kanske, vad ska jag säga, inte alls. Eller de, de tvivlar och de söker, liksom vi också gör det. Men det kan uppstå ibland tycker jag stunder när man känner sig på något sätt som en, en hel grupp alltså. Mm. Som är rätt fantastiskt mm. alltså. Och det är kanske är anden. Ja, nej men det är, för mig är det anden. Heliga ögonblick som man kan, när man känner, som du säger, när man känner att oj, här är vi helt... Enade i detta. Mm. Uh, och, och, och när det finns en, vad ska jag säga, äkthet i det, ja. på något sätt. Ja, det är kanske är det som är nyckeläkthet, kanske. Ja. Ja. Mm. <skratt> Nej, men jag, jag tänker på just det, det man, jag slår av när jag läste texten ändå. Och kanske inte minst Johannes, även den här som kärvheten som verkar finnas runt varje hörn, konflikten som finns där. Och den tidiga kyrkan växte ju fram verkligen i, i konflikt och i förföljelse. Och, och Johannes då som är skrivet kanske på 90-talet då, det är det yngsta vi har av evangelierna. Då har det gått kanske cirka ja, kanske 60 år då efter Jesu liv, död och uppståndelse. Och det är en ganska lång tid. Och det har hänt någonting med, vad ska jag säga, kyrkan och så här. Och det, det är så mycket kärphet alltså. Det, det finns, tycker jag, en. Det är ganska svårt att läsa, tycker jag, Johannes, utan att slås av den här uppdelningen mellan vi och dem och så vidare. Och det tycker jag, det är svårt att hantera ibland. Mm. Du säger kärhet, alltså vad menar du konkret? Alltså, Nej men är det, det är ganska, det är ganska liksom hårda ord som Johannes mm. har om att världens hat till exempel. Va? Det är en ganska söndertrasad värld mm. som han beskriver. Eh, och det är klart att, att det påverkar hans sätt att skriva. Eh, och jag tycker det är svårt ibland att, eh, att hantera det eh, 2020 det för att här sitter vi och talar om ska jag säga om enhet, att förstå varandra medan Johannes lever i en miljö där man inte gör det mm. det står ju någonstans där att de kristna då hade blivit uteslutna ur synagogen, utkastade på gatan står det va och klart att det där är ju det skapar någon typ av språk färgning av det man säger och tänker mm. och det är inte alldeles lätt tycker jag det är ju precis efter texten så läste jag också att Jesus liknade den här tiden vid att föda barn. Att det är jobbigt hon har det svårt nu men när hon har fött sitt barn så minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen står det. Alltså att hon, som en metafor då för nu har lärarungarna det svårt, ni har det svårt nu men det kommer att bli bättre. Mm. Det kan ju också tolkas som trösterikt att, ja, men, alltså att jag förstår verkligen det du säger att det här kanske kyret på något sätt i världen alltså elefanten i rummet liksom coronapandemin som vi upplever just nu det är jobbigt för alla på mm. olika sätt um, men vi som kyrka kanske alltid tror och hoppas på en bättre framtid att det alltid kommer det finns ett löfte om ett, ett alltså någon, ja, en ljusare framtid mm. och att ljuset ska övervinna mörkret Så det står också i Johannes Evangeliet mm. men ja, men jätteintressant perspektiv tycker jag på mm. läsningen av Johannes Evangeliet jag tycker mycket är det just det här in och ut. Alltså dels det du beskriver och sen dels då det här menar, att det är så självklart också. Alltså att Jesus är så självklart. och Gud är så alltså allt blir så här åh det är så stort och ibland kan jag tycka också det är svårt att ta in liksom att, att ja, men jag, jag tycker ibland att författaren är att ha lite så sanningsanspråk på så här ligger det till liksom. Och sen också då i den här trasiga världen. Ja det är en spännande spännande bok helt enkelt. Ja. Men är det någonting där som, som ni funderar? Nej, men jag tänker också att i, i sådana här brytningstider så föder det också ett, ett svart och vitt språk. Och alltså. det tycker jag eh, kännetecknar Johannes ganska mycket. Det här ja, sanning och inte sanning. Då, mm. liksom, och hat och kärlek, mm. ljus och mörker. Mm. Eh, det, det verkar ju vara som ett tema där. Eh, Sen kan jag väl hålla med om ibland har vi det så himla bra. Just nu är det ju många församlingar runt om i världen som, som har exakt så. Alltså som kämpar. Som lever i krig och annat. Mm, mm. Och då kan man ju nästan förstå att även där i så, så finns det väl. Det första också det här svartvita tänkandet. Mm. Och det kanske måste göra det. Ja, ja. ja är det ett mänskligt villkor att vi hamnar där? Eller så, jag vet inte. Men att Gud försöker bryta upp det med anden, med mm. Jesus- Ja, så, så vill vi ju tänka att det är. Ja. Mm. <laughs> ja. Vi kan tro att det är så. <laughs> ja. Men är det så? Är det sanningen? Ja. Nej, men det finns väl en ganska mörk också historia. Det är ju ingen hemlighet eller någon nyhet att säga att just Johannes evangeliet ju används i olika tider att till exempel då förtrycka judar med. Mm. Alltså det är ju ett... Tolkar man det på ett visst sätt så kan det bli oerhört fel, mm. med, med såna ord. Ja. Så är det ju. Ja. Okay. du är ganska långt bort ifrån det här med den förenande anden som vi talade om nyss. Ja. Mm. Du ser fundersen ut, Jens. Eh, nej, jag eh, tänker just på det. Ja, jag tar in, men jag tänker just på det här på av och på, och svart och vit. den tiden som du pratade om som, som, som när det skrevs då att, att det är väl rätt så likt nu också tycker du inte det? Ja. Det är kanske är så. Sam, alltså, ja. Antingen eller det finns inte den där gråzonen liksom. Ja och jag uppskattar att vi är kvar lite i det här mörka jobbet men vad är, då vad är evangeliet? Det glada budskapet i den här den här söndagen då. Söndagen före pingst. Hjälparen kommer. Det glada evangeliet. Kanske inte har något. Alltså. Kanske är kört. <hör> <No>. <hör> <hör> Nej men är det inte lite det som jag sa till så just det här? Att vi inte... Att vi får lita på anden. Att vi, vi får lära oss mer. Vi mm. behöver inte veta allt. Att våga vara i livet. Och mottaglig. Ja, men lite, ja. eh, att mm. öppna upp. Att, ja men att Okej, okay, jag lägger Tjena. mig platt här nu. Liksom. Eh, för då finns det ju den här relationen kanske öppnas då, alltså anden kanske kommer då lättare i form av, eller genom ska jag säga, genom förlåtelse, eh, genom eh, barmhärtighet, genom. Eh, ...omvändelse. Mm. Mm. Men jag tänker också att man kan så tolka... Poängen med att ha en söndag före pingst är att vi ska förbereda oss. Och hur gör man det då? Ja, antingen då... Alltså vi har ju på något sätt facit på ett sätt då, fast det har vi kanske inte, men ja... Vi vet ju vad pingsten kommer att handla om då, på något sätt. Men, men om, om man tänker sig att söndagen före pingst innebär att vi ska förbereda oss och öppna upp oss inför det nya. Och då kanske vi måste släppa alla vad ska jag säga, invanda förväntningar så som det brukar vara. Och det där kan ju vara lite jobbigt att göra. Men att Gud kommer till oss på ett annat sätt. Och det kanske vi alltid ska göra till och från. Förbereda oss inför det att våga liksom tänka lite nytt att våga lägga ner våra paradtankar paradtexter som vi gärna återkommer till och på något sätt kanske låta den här vinden eh, drabba oss på ett kanske oväntat sätt ja, det Men kanske. är det inte så med livet också just när, att vi, när vi vågar släppa taget lite och, och inte leva i det inrutade det är då det händer någonting mm. Alltså mm. När man inte sätter sig med samma arbetskamrat vid kaffebordet eller samma vänner. eller Man vidgar lite ja. så plötsligt händer det något. Ja. Och, men det krävs ju ett mod. Och det kanske är så att, att den här söndagen innan det är en förberedelse att faktiskt våga. Ja. Att våga öppna upp. Jag har ett knep där som jag brukar använda. Ja. Var när Jag besöker ett annat hem som jag inte så sitter på toaletten så ligger det bland massa tidningar där inne. Va? Det kan vara sådana, alla, alla möjliga sorters tidningar man möter där, va? en sån där traktor-tidning eller hundar och hästar. och sådär, va? Jag brukar jag ta en sån tidning och som läsa i bara för att möta någonting nytt som jag absolut inte läser annars. Och det är att någon sån är lite liten grej. Jaha, ja, fungerar den så. Jaha, heter den hästen det är. Ja men det var lite nyfiken tycker jag, kul så Toalettnyfiken. Det tycker jag är spännande. Ja. Hoppas att alla lyssnar nu som har haft, <skratt> Så lägg tidningen på lägg toaletten. Lägg va? ut alla möjliga tidningar. <skratt> ja. ja. precis. Ja. Ja, men, Nej, men ibland så orkar vi alltså jag tänker så här, vi, vi har ju tonn här. Som gästas av ett 25 ungdomar ungefär två gånger i veckan. Och försöker vara öppen där och försöka just den här relationen och mötet. Att mötet är väldigt viktigt för mig. Men i mötet kan det ju också... Det händer ju väldigt mycket när det, kommer då, när det blir ett djupare möte. Mm. Än det bara är liksom skola och ja, sådär, fotboll. Och. Men när det handlar om livet och ibland så, så kan jag också känna att jag ber till Gud att ge mig kraft att orka möta det för ibland undviker man ju också det, därför är jag är inte beredd, jag är inte förberedd eh, i det och att det också är också okej okay, eh, kan jag känna ibland kan jag, man får det här så man blir lite så, oh jag är ändå satt här i jobba för, för kyrkan och jobba här i kyrkan och måste orka men, men ibland så är det också okej okay att, att eh, kanske inte orka. Mm. Mm. Att vara lyhörd. Att vara lyhörd. Mot sig själv. Att sig själv. Ja. Ja. Att man inte alltid är på topp. Mm. Nej men det är bra. Vi är ju inga perfekt, perfekta människor. Nej, Vi gör ju aldrig, alltid rätt. Utan att det, är ju, det får man landa i liksom. Och det är väl där igen att man blir aldrig färdig som människa. Ja, ja. Eller som troende eller vad det nu är vi är. Ja. Alltså, nej, det finns nya kapitel. Ja. Mm. Mm. Vi ska strax avrunda men är det någonting som vi inte har fått med nu som vi känner att ah, det här måste vi verkligen ta upp? När vi pratar om anden och pingst och Johannes evangeliet. <laughs> Nej, men jag kan väl erkänna att jag, jag tror jag fortfarande efter ganska många år i branschen, om man får säga så, jag, jag tror att jag brottas fortfarande mer med kanske ja, med Jesus också. Men, men anden är lite svår tycker jag. Jag har lite svårt att gå in i kanske, det finns vissa kyrkor och samfund som Pingströrelsen som har en väldigt bestämd uppfattning om vad anden är och hur den ska upplevas och andens frukt och så vidare. Jag har lite svårt fortfarande för att riktigt tror jag landa i det faktiskt. Jag, jag brottas med det fortfarande. Mm. Så att ja, så är det. För mig är det ju inte så. Så alltså, känner jag. Alltså, för mig är ju anden ja, det, är det Gud lämnar, lämnar på jorden till oss som är här och nu. För mig är anden kraft, styrka. Mm. Väldigt närvarande är det vad mm. ja, härligt ja. för mig är anden på något sätt livgiverskan som finns i allt ger liv och uppfyller oss liksom, kanske och just blir väldigt närvarande eller ja, i det här mötet som jag pratat lite om roach, gudsvinden som sveper fram sådär, andedräkten andedräkten ja, ja. och så livsam i helt vårt andetag då, som jag var inne på innan liksom. ja, det är så närvarande känner mm. jag Sen Gud, det är liksom det skapar en stor alltet ja. och Jesus som. Och Jesus var ibland så medvandrare mm. som man kan följa med. Jag tycker anden känns ja. ja men också kraftig också mm. för mig jag. Mm. Men jag, jag tror jag vet inte om vi pratar, vågar prata ande då, ja. med våra alltså ja. kyrkobesökare, våra konfirmander i arbetslaget. Ja. Ofta pratar vi om anden mm. i vårt arbetslag. det är väldigt sällan. Vi lyfter ofta fram Jesus. Mm. Eller den. Ja, eller den. Ja, det är mer konkret. Det är lite konkret. Mm. Ja. Jo, men anden är... Och jag vet nog om det finns en rädsla för just det karismatiska som, mm. du, som du sa. För den, den finns ju i vår kyrka också. Absolut. Eh, absolut. Och, det, ja. den, och där kan vi ju vara olika ja, bekväma, menar jag. Man kan väl säga kanske att anden har något mystiskt i sig och just därför så blir anden egentligen, den blåser dit den vill står det ju, och mm. det i sig gör det egentligen ganska svårt att fånga den på något sätt. Mm. Eh, och den går inte att fånga på det sättet kanske. Men det vi kommer ju tillbaka till det här nu, att vi kan inte, det finns inte en sanning, det finns inte en liksom, Nej. Eh, alltså, så fort vi fångar det så, så blir det flyktigt mm. på något sätt tänker jag. Jag, jag tänker mycket på det vi, i hörsförsamling har vi ju ett, ett uttryck som, som, som het, eller heter men vi säger vi måste lita på att det bär lita mm. på att det bär för mig ligger det mycket att, att, att, att lita på anden också mm. Mm. vi måste lita eh, i det Till tillitens ande mm. på något sätt ja. ja, tack Torbjörn, tack Jens det har riktigt kul att podda med er mm. Tack, själv. Tack själv Då får vi skicka vidare De här frågorna till Lyssnaren att fundera vidare på eh, Vad är anden för dig? Vad eh, Hur ser du på den här trasiga världen Vi lever i och finns det, finns det hopp Om en bättre framtid? Vem vet Tills vidare får ni lyssna på oss nästa vecka Har det gått så länge, Hej då Hej, Hej då